Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shuroor yang rusina wa min sayyati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa may yudlil falamudillalah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina aamalutakullaha hakka tukatih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 وَمَنْ yang اللَّهَ وَرَسُولَهُ dan rasul فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد agama. Ama bagus. Fain asalkan hadis kitab Allah, dan kebaikan hadis, hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua urusan yang dipersiapkan. Dan semua persiapan yang dipersiapkan. Dan semua persiapan yang dipersiapkan. Dan semua persiapan yang dipersiapkan. Dan semua persiapan yang dipersiapkan. Dan semua persiapan yang dipersiapkan. Dan semua persiapan yang dipersiapkan. Dan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat dengan sifat Rahman dan juga Rahim Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyertakan tiga nama sekaligus di sini Apa munasabah ini Kaitan antara satu sama lain Kata Al-Imam Muhammad Mutawaliya al syarawi dalam tafsirnya Tafsir syarawi satu tafsir yang amat menarik Mereka ni banyak dipengaruhi Pandangan-pandangan oleh Muhammad al Abduh Dan isu tajdid pandangan-pandangan tafsir Dalam bentuk yang kontemporary Biar ini Ibn Khadir semazhar dengan Pentafsiran dikemukakan oleh Ibn Ashur Dalam tafsirnya Tahrir dan Tanwir Begitu juga Ibn Khadir Hassan Haji Ia kena merupakan muslih Ijtima'i yang terkemuka Contohnya Muhammad Uttar Ali Menjelaskan bahawa Bismillahirrahmanirrahim disekalikan tiga Nama Allah SWT Allah, Ar Rahman dan juga Arba'im Tiga nama sekaligus Nama ini kalau kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala asal asas kepada nama-nama yang lain Wallahi asma'ul husna fadu'uh biha Kita pernah bincangkan perkara ini berkaitan dengan asma'ul husna Dalam surah Al-A'raf yang lalu Tafsiran surah Al-A'raf yang lalu Dalam Quran ini kata Muhammad Al-Taliyah Syarawi Beliau tidak menerima pandangan yang mengatakan bahawa Terdapat pengulangan-pengulangan dalam Quran namanya takrar At-takrar Bukan atikrar, at-takrar Kerana at takrar ini merujuk kepada proses pengulangan itu berlaku. Jadi pengulangan dalam al-Quran al-Karim kata dia tidak berlaku. Kerana setiap pengulangan yang kita perhatikan kisah Nabi Musa dibawa di tempat yang lain, surah Taha lain dengan surah Al-Araf, lain dengan surah Al-Qasas. Walaupun kita lihat dia sebagai pengulangan seperti sebenarnya tidak begitu kata Syekh Bagi beliau dia merupakan satu taksis fasih entinya setiap kali diulang dia membawa wajah yang baru melihat dari angle yang baru melihat dari aspek yang berbeza maka maknanya siang bila kita mengungkapkan bismillahirrahmanirrahim maknanya alisti'anah biqudratillah lanabda' fi al-asyya apabila kita mengungkapkan bismillahirrahmanirrahim kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu untuk memulakan satu perkara ada perkara yang Allah beri kepada kita Allah menjadikan menutup khudur islam kepada kita. Allah jadikan sesetengah orang berada di Sabah. Boleh menaiki kerbau sebagai contohnya. Terdapat sesuatu tempat boleh menaiki lembu. Tapi mampu tak kita menaiki haiwan yang namanya seladak? Tidak mungkin, tidak boleh. Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan untuk memelihara binatang-binatang tertentu. Umpamanya kambing. Umpamanya Allah beri surah itu untuk membeli Dia dapat membeli anjing Tapi boleh tak surah itu membeli harimau Jadi maknanya Bismillah ini kita mohon kepada Allah Kemampuan menunjukkan bahawa Dengan nama Allah itu kita dapat Kekuatan untuk melakukan satu perkara Masya Allah, mendalam semua Masa ini dikehendaki oleh Syekh Muhammad Mutawali Asyarawi dalam tafsir ini Kemudian Bila kita ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita tidak sebut Bismillah, atau pun bismillah Razzaq, Bismil Kerana nama-nama itu merupakan furu' kepada nama yang, yang asal iaitu Allah. Jadi apabila dia disebut bismillah, Allah itu merangkumi semua nama-nama yang lain wa bilahi al-asmaul husna fad'uuhu nama, nama Allah Subhanahuwataala yang lain itu semuanya termaktub dalam bismillah itu sendiri sebenarnya. Maka diulang rahman diulang ismi untuk membezakan di antara manusia dengan Allah Karena Kerana Rahmanul Rahim itu sifat mutlak Allah SWT Membezakan manusia Mungkin manusia mengatakan nama-nama sifat Rahman Ada seorang yang mendakwa menjadi Nabi Disebut dengan kita-kita tafsir Contohnya tafsir Ibn Atiyah Tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir Seorang namanya Musailamatul Qazad Musailamatul Qazad ini dia mendakwa dia jadi Tuhan Dia jadi Rahman Dia panggil Rahman, Rahman Al-Yamam Al-Rahman al-Yamam Dia dia duduk dekat tempat yang namanya Yamam Dia beranggapan bahawa Dia adalah buah siisannya, di dia lah ketua di sana Dialah yang perlu Dihormati, apa yang dia cakap semua kena ikut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan dirinya Zatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman itu bagai-bagai tafsiran Al-Rahman mengatakan Kasih sayang Allah di dunia Sementara Al-Rahim itu kasih sayang khusus untuk Orang-orang beriman -orang di akhirat kelak Berbagai-bagai tafsiran yang telah dikemukakan Kata Imam Al-Khazin yang tersing Al-Rahman huwal al mun'im Bila la yutasawar sudur tilkan ni'ma min ibad Warahim huwal mun'im Bila yutasawar sudur tilkan ni'ma min ibad Maksudnya Al-Rahman itu Pemberian yang tidak terhitung-hitung Yang tidak dikira-kira Kepada orang kafir diberi, kepada orang beriman pun diberi Kalau orang kafir berusia, diberikan kepadanya Kerana dunia ini tiada nilai Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang pernah kita pelajari sebelum ini Satu asar, kalau dunia ini memiliki nilai Seperti selai kapak nyamuk Tentulah Allah tidak memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi kami tidak lelah lagi sisi Allah siapa yang usah diberikan kepadanya. Laka rahman itu untuk orang beriman dan untuk orang tidak beriman. Sedangkan rahim itu adalah khusus untuk orang yang beriman sahaja. Sedangkan rahim itu khusus untuk Allah swt di akhirat sahaja. Ini berbicara tentang Musa alaihissalam Dia ini dipanggil sebagai rahman rahim ya Mama. Biasanya zaman dahulu kalau pemimpin-pemimpin politik, mereka tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada akhbar. Maka orang, orang yang membantu menyokong, istilah yang tepat untuk dikatakan di situ, pengampunya adalah penyair-penyair. Penyair-penyair yang daripada itu merupakan media yang penting. Apa sahaja dikatakan oleh di penyair itu diterima lah. Maka dia upah seorang penyair untuk mengatakan wa anta lafil wara lazi yatarhamana. Dia menyifatkan Musailamah al-Kazzab. Dia tahu Musailamah al-Kazzab ni peliti. Tapi dia sangku berkata penipunya seorang di kalangan kabilah kami lebih baik daripada benarnya -benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musyarrama ni dipanggil sebagai Rahmaniyyah mama. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan Allah yang Maha ya ya Rahman lagi Maha Rahim. Bukan Rahman saja, malahan Rahim sekali. Siapa yang tahu tak kisah-kisah berkaitan dengan musyarrama tudzkaf? Musyarrama tudzkaf ini pernah bila di dia tahu kepadanya turun surah Al-Asr Surah Al-Asr Dia pun cakap ada turun juga surah untuknya Ya wabar, ya wabar Innama anta laka sadrun Walaka uzunani Innama laka hafrun wa naqrun Ini Musaymatul Kazak ni Dengar cerita tentang turunnya surah Al-Fil Dia pun cerita Dia pun mendapat surah katak namanya Turun surah yang berkaitan dengan kucing Sampai Wahab mendengar baca itu menjadi gelak besar, hantarinya itu Amru bin Al As waktu belum Islam ni. Mendengar kata-kata musuh itu dikata di masa langka di pendusta, tapi penyokong penyokongnya tak berkata Pendusanya yang usai lebih kami senangi daripada benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengamalkan asabiyyah A'ma asabiyyah kemansaan yang buta Membuta tulis menyokong perkara yang salah sekalipun. Jadi kalau kita lihat rahman, rahim itu merujuk kepada Namul Allah Subhanahu Wa Taala disebut Ar-Rahmanul Rahim pada awal Bismillah ini apakah sebab diulang diulang kita lihat Bismillahurrahmanurrahim Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanul Rahim diulang sekali ulangnya di situ untuk menunjukkan ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini begitu banyak melimpah ruah kepada hamba-hamba ini siapa nanya nanti Allah sekalian kita lihat kataan yang digunakan Bismillahirrahmanirrahim Mengapa Allah SWT menggunakan kataan Bismillah Bismillah ni terdapat bezaan pandangan Ulama' untuk menjelaskan ni Azhar Qashi Mempunyai satu kitab tafsir Quran yang terkemuka namanya Al-Burhan Al-Burhan ni membuat satu Ulasan kepada keseluruhan isi Al-Quran Menjelaskan mahu'i tata cara Penulisan Al-Quran ni mengandungi rahsia-rahsia rahsia tertentu jadi meninggalkan alih pada satu kata dalam Al-Quran Karim Mengandungi kaedah yang tersendiri Yang bahawa menghilangkan satu itu Menisyaratkan dalam rangkaian kata Yang tidak terjangkau oleh panca kita sebenarnya Demikian juga penggunaan Allah Kata Allah itu kalau kita lihat Sebenarnya ini mulia ke Allah sekalian Bismillah Bismillah Allah Apa maksud Allah ini? Sehingga ulamak mengatakan bahawa Allah itu asal kata al-ilah Al-ilah, ataupun al-uluhah, ataupun al-uluhiyah Yang semuanya merujuk kepada makna ibadah dan penyembahan Sekiranya ulama mendapat bahawa Allah itu tidak terambil, tidak diambil dari satu-satu akar kata yang tertentu Tapi dia adalah merujuk kepada zat yang wajib, wujudnya yang menguasai seluruh hidup, kehidupan kita seharusnya seluruh mahluk mengabdi dan mengurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada juga ulama' yang pendapat bahawa Allah itu berasal berkata ilah bila ilah ditambahkan alif lam di awal jadilah al-ilah al-ilah, al-ilah, al-ilah bila al-ilah ni jadi berat dia jadi berat untuk disebut selalu al-ilah, seperti yang dikatakan oleh al imam al-khazin al-tafsir al-ilah al-ilah, al, al, al, -ilah, al -ilah. ini yang menjadi berat, maka dibuanglah Hamzah pun dibuang alif itu Untuk memudahkan sebutan Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim Asalnya Allah itu diambil perkataan Al-ilah dan dibuang Perkataan Hamzah itu Untuk memudahkan sebutan Sila peringat ini boleh ke Allah sekian Walau bagaimanapun kalau kita perhatikan Pandangan kebanyakan ahli tafsir Mereka lebih setuju untuk mengatakan Allah itu bukannya Berasal perkataan ilah kalau alif lam di awal itu dipanggil sebagai alif lam yang merujukkan kepada definite. definite. Maka tentulah kita akan menyebut bila panggil dalam bahasa Arab, kalau munadah, tidak dengan munadah ni, satu bahasa yang complicated sebenarnya. Kalau al-Rahman, kita panggil ya-Rahman. Kita tidak boleh panggil ya-Rahman. Tapi mengapa Allah ini, kalau alif lam itu kita tambahan, kenapa kita tidak panggil ya-ilah? Kembalikan kepada keadaan asal. Kenapa kita tak panggil kita tetap panggil Ya Allah? Jadi, kalangan mereka mengatakan Alif Zahm di awal ini merupakan satu yang asli sebenarnya. Jadi, Allah ini bukan diambil dari satu-satu akal kata yang tertentu. Dia adalah merujuk kepada Zahm Allah SWT yang daripadanya berkembang menjadi nama-nama Aswa'u Hursa yang kita pelajari itu sebenarnya. Saya menengar ilmu dekat Allah sekarang. Ini dalam bahasa Arab atau bahasa Inggeris, bahasa Melayu kalau kita lihat Dibezakan di antara ilah itu God Huruf kecil Tapi kalau Allah dia merujuk kepada God huruf besar Begitu juga yang kita guna dalam bahasa Melayu Kalau kita lihat T, Tuhan Tuhan ini merujuk kepada Tuhan, mana-mana Tuhan Orang-orang bukan Islam yang milikinya, yang menyembahnya Tapi kalau menyebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia merujuk kepada T yang besar, Tuhan Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya jadi Al-Iflam yang diletak pada awal Al-Ilah berkongsi menunjukkan kata yang diletakkan itu merupakan satu yang dikenal dalam fikiran kita. Kedua huruf tersebut sama dengan ber dalam bahasa Inggeris. Dan kedua huruf tambahan itu menjadi kata yang ditandakan itu ma'rifah, eternal. Jadi maknanya penggunaan bahasa Arab mengaku bahawa Allah SWT ini dikenal dalam benak mereka lah yang maha pencipta berbeza dengan alihah, Tuhan-Tuhan yang lain. Selanjutnya, dalam perkaraan lebih jauh kalau kita lihat, nak mempermudahkan, Hamzah yang berada di antara dua lam itu, tidak lagi dibaca setelah kita meletakkan aduan di awal, jadilah Allah. Dan sejak itu, dia merupakan satu kata baru yang tidak memiliki akar kata sekaligus dari perkataan ilah yang, kita, yang telahpun kita fahami sebelum ini. Dan sebab so, itu, setiap benda ini mula dekat kalian. Kita diajar dalam Islam, bahawa satu riwayat mengatakan, Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zaatihi Janganlah kamu kamu fikirlah tentang kejadian makhluk-makhluk Allah. Bagaimana Allah menjadikan bukit? Bagaimana Allah menjadikan unta? Bagaimana Allah menjadikan langit? Yang telah kita bincangkan semua yang surah Luqman dan surah Al Rasyah sebagai contoh ni. Apa yang surah Al-Ibil kaifa khuliqat wa yas-samaa'i kaifa Langit ditinggikan untuk dijadikan Tapi dalam riwayat ni Menghalang kita dan memikirkan tentang Zat Allah SWT kerana ia berbeza Ia tidak sama Tadi ada juga yang mengatakan Allah ini di amal bataan alihah ya Yang membawa makna tenang Kerana bila kita ingat Allah SWT Hatinya di tenang menuju kepada satu Ketenangan, kedamaian Ini semua tertuju kepada Maksud nama Allah SWT itu sendiri Sebenarnya bincangan ini panjang, panjang Bincangan yang panjang berkaitan dengan bahasa Arab apapun setiap sekian kita harus pertahankan perkara ini sebenarnya, benarnya kerana sekiranya perkara ini dipandang mudah terbimbang pada satu masa nanti akan ada penggunaan-penggunaan bahasa Al-Quran digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain bagaimana pandangan kita di satu masa nanti akan ada yang mengatakan bahawa dalam kitab suci kami kami tidak menemui nama temple, atau nama church dan kita harus menggunakan nama yang sama iaitu nama masjid Maka berlakulah kekeluan yang hebat pada waktu itu Di mana di benda masjid Yang kita fikirkan tempat beribadah Orang Islam, tetapi sebenarnya bukan Orang-orang Islam yang punya tempat Untuk beribadah Jadi haruslah kita merahmi dan kontek Mempertahankan nama Allah yang mulia ini Kerana ia khusus untuk orang Islam Memenangkan penggunaan perkataan seperti ini Mujuk kepada mempersamakan Allah Dengan sembahan-sembahan Yang dilakukan oleh bukan Islam Dan ialah satu perkara yang amat tidak menasabah Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita Allah beri kepada kita perhayatan Allah beri kepada kita iman yang mantap Untuk mempertahankan Islam InsyaAllah kita akan bincangkan pekerjaan dan juga Pada kuliah akan datang Wallahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa wa baraka wa Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh